В ніч на 20 липня всі наші батальйони вислали під прикриттям автоматників групи підривників для знищення нафтових промислів. Полум'я пожежа світило схили Карпатських гір. Вночі було видно, мовдень навкруги стояв такий тріск, що заглушався гуркіт моторів фашистських літаків, які не давали нам спокою. Ворог метався з місця на місце, але перешкодити нам не зміг. Ми напали на всі нафтодобувні об'єкти. Спасибі невідомим друзям, помічникам, робітникам та інженерам-нафтовикам, непомітними гірськими стежками проводили вони партизанів до вишок і силових установок. Один з наших місцевих друзів указав, де проходять труби підземного нафтопроводу битків яблунів. Багато пального випустили партизани з цього трубопроводу в гірську річку Бистрицю з допомогою поляка-інженера. Прізвище його, як і багатьох інших наших помічників, на жаль, встановити не вдалося. Зробивши благородну справу, він зник так само таємниче, як і з'явився серед нас. Кілька ночей підряд бурхали пожежі в биткові і єблуневі. У день диверсійні групи партизанів танули у лісах. А тільки наставала ніч, у горах знову здіймалися стовпи вогню, Околиця сповнювалася тріском палаючої нафти. Вранці вже сонце зійде, а схили гір все ще оповиті хмарами диму. Ми стояли на висоті 936. Перед нами були Карпати в усій своїй красі. Лісисті схили хребта, голі кам'яні архіві, ніби гігантські лисоголові чудозвірі залягли тут під час усесвітнього потопу і скам'яніли. Ущеленої долини оповиті густим серпанком, Хмари не розбереш, Чи то дим от пожеж клубочиться, І туди й вдалечінь, Чи морок обгортає гору. Раптом на небі з'являється маленьке голубе озерце, Швидко збільшуючись, Випливає з нього яскраво сліпуче сонце. Освітить воно верховини, Засяє все на кілька хвилин, Умити дощем і враз гасне, Знов морок, злива, громовиця, блискавка До дощу ми звикли в походах Одяг по кілька днів не висихав Але таких грозових злив, як у Карпатах Ніхто з нас не уявляв собі Це був не дощ, а водоспад Що котився вниз шумним потоком Добре хоч тривало це недовго «Ну ось, друже мій, Карпати», – сказав Семен Васильович синові. Пам'ятаю, він стояв тоді з радиком під деревом і дивився вниз на долину, стурбований тим, що спуск дуже крутий, місцями під кутом 70 градусів. Біля цього дерева Семен Васильович незабаром і заснув, притулившись до нього плечем. Він не раз засинав так у лісі після кількох безсонних ночей. Майже рік тому до нас у Брянські ліси з 47-го угорського полку по один цій групами прийшло зі зброєю понад 30 ворожих солдатів. Хороші то були люди. На наш бік привела їх ненависть до фашизму. Початок цьому благородному вчинку і поклав солдат Габор Туровці. Він безмежно любив свою батьківщину, свій народ, мріяв побачити їх вільними, щасливими. Габор схвильовано розповідав про революційне минуле робітничого класу Угорщини, про те, як у березні 1919 року його країна була проголошена Угорською Радянською Республікою. Габор багатьма фактами переконував, що угорські солдати не хочуть воювати проти Радянського Союзу, що багато допризовників переховуються, а вже мобілізовані тікають з військових частин гнівом. Виповнювався Габарів голос, коли він оповідав, як фашисти захопили владу в його країні, як підступно, по-звірячому, знищували вони кращих представників народу, як Угорщина стала сателітом гітлерівської Німеччини, і як Кліка Хорті 27 червня 1941 року втягла країну у війну проти Радянського Союзу. «Німецькі й угорські фашисти коять тяжкі злочини на вашій славній землі», з обуренням говорив туровці. Міністрів і всіх прибічників хорті рано чи пізно судитиме наш народ за людину нависницьку політику. Габор туровці за нашими завданнями часто ходив у ризиковані і складні розвідки, виконував усі доручення сумлінний строк.